يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساعدون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يشته لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعض Fə inna asraqəl hadîfi kelâmullah ve kəyləl hadî hadîm həd-i məhəmmədî sallallahu aleyhü və alə ələhələyə və səlləm ve şərral umuni mühtəsətuhə fə inna kulla mühtəsətin bida'a və kulla bida'atin dalala və kulla dalal müfinnlər Mühterem müsəlmanlar en birinin təkvə olmalıdır təəra En mühüm məhələrdən biri müsəlmanın sabit olmalıdır haqqı zəndə Ve sabit olmayı həştə atatdəyil İnsan gələb bəzi məsələləri bilə xüsusən müsələman sələfi, həm xeyri, həm şəri. Və zərəl verilməz müsələmana xüsusən sələfiye zəlav öyrənmək, bəzi zəlavə filqələrə öyrənmək, hətta fikirlərində, danışıqlanda ehtiyatda olsun deyə hətta o filqələrə oxşamıya və ya düşməyə. Və ya o necə başlayır? Olan üçün. Çünki bu, bunları bilməyin Süleyman toxsa sələfi üçün sabit olmağı kömək eləyir haqq səndə. Amma Said ibn Qudeyr rivayətində deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Necib ibn Basr rəziyallahu nəql döyüşündən sonra qəniməti bölürdü. Həmin qəbiləsindən bir kişi Cəzadır əsəri onun alınında idi. Dedi ki, ya Rasul Adil ol. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, vay olsun sənə. Əgər mən adil olmasamsa, kim də adil? Bu peyğəmbər sallallahu və bu hadisəsində ən birinci İslamda ən birinci firqənin zuhuru etməsinə başlanmış idi. Fikirləyirsiniz? O adamlar tərasu razı olmadı. Və nənə məsələsində, mal məsələsində, dünyalı məsələdə. Və peyğəmbər sallallahu bu firqə barədə çox deyib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir nəsihə deyir ki, ahirlikdə elə bir qom gələcək ki, danışıqları gözəl olacaq, amma əməlləri çox pislə olacaq. Olar ən pis xalqdır. Ən şərqli xəlifə. Va başqa riwayat deyir ki, onlar Allah kitabından danışdıqlar, həqiqətse Allahın kitabından olan, onlardan, onlardan uzaqdır. Quran oxuyurlar, bəlkə boğazlarından xaric edir dicək. Quran onlar qarşısında olur ki. Va başqa deyir ki, onlar İslamdan necə ox yayından çıxmır, o da Və başqa rivayətlə deyir ki, onlar qırxılı olu deyilər. Qızların qırxı deyilər, baştanın qırxı deyilər. Və bir rivayətlə deyir ki, İslam əhlini öldürür deyilər. Hüçbərətləri kətərk edir deyilər, bitlərək, babətləyənləri. Və başqa rivayətlə deyir ki, kim onlardan qarşılaşsa, onları öldürün. öldürün. Onları öldürməkdə hətta Peyğəmbərə salsın başqa rivayətlərdə deyib ki, bəgə də axir vaqiyə məcəni. Hətta onlar kim öldürsələr, o şəhid sayılır. Və başqa rivayətə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, o furqəni as Samud qovmu üçün məflin. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, buünüc kim o belə, "Saz qiyamətəcəm. Kəfir olsan gələn bitəcək." Və başqa bir gəlir ki, Ahirıncılar isə təccələ tabi olacaq ilə, təccələ axasınıza getək ilə. O bu hədislərdə, nəcə görürsən, Peyğəmbər sələlisən vaxtında, demək olar ki, bunlar yox idi. Sadəcə başlanğıcı var idi, öz də bir, bir, bir nəfər Lakin buna baxmayaraq, Peyğəmbər sələlisən ilə bu firqə barədə elə sözlər deyib ki, heç bir firqə barədə belə şeylər deməyib onu göstərir ki, bula təhlükəli olmağı İslamı döyüc hərər getirdikləri görə və bəzi qardaşlar görürsən ki, hətta xütbədə danışanda, indi xabar işlərdən, ki, bu ne çox danışdır hansı ki olan, olan vaxtıdır əgər bu çoxdursa, peyğəmbər salsın vaxtı heç yox idi, demə var və peyğəmbər salsın ki, o neçə Hədislər deyib olar barədə. De. Bunu göstərək ki, onlar təhlükərdir. Əgər təhəmələrsə, olmaya-olmaya olar danışıbsa, təsələ olanda necə danışma olandır? təbii ki, olan əlamətləri var. Hən tanımaq üçün əlamətlərdən xabar işləri, hakimə qarşı çıxmaq, xüsusən də müsəlman hakimlərinə qarşı çıxmaq, Böyük günah sahirlərini kafir görmək, və ya alamətlərindən onları tərifləmək, demək ki, onlardan pis danışmaq, onlarda yaxşıdır. Və ya həmçinin alamətlərindən haram olan nəsləri halal görmək cihad adından, Allah yolunda cihad adından və ya münkarı inkar etmək adına haram olan, olan nəsləri öldürmək. Bunlar hamısı olub firqənin əlamətlərindəndir. O firqənin və ya o firqəyə oxusayan firqələrin əlamətləri. Təbii ki, səhətləri çoxdahan firqəlində və ya indiki müasir xalajəclərdə. Qalimlər qeyd ediblər bu firqənin əlamətlərindən, bu şükür düşənilən əlamətlərindən. Və məsələn, əlamətlərindən Hədikdə gəlir ki, siqar ul-əsnəm və ya əhdət ul-əsnəm, əhdət ul-əsnəm. Yəni, balaca dişli işte olacaqlar, bu işarə dikib cavan olacaq çoxu. Çəki doğrudan bu şükürə ancaq təcrübəsiz və ya çox cavan adam düşə bilər, kelimsiz. Çəki biz görəyik sahabələrin vaxtında sahabələr hamı alim idi, deməyələr, olandan heç biri yox idi oların arasında. Onu göstərək ki, təcrübəsiz adam düşür o fikrə və çox da calandır. Həmçinin ikinci alamətlərindən ağıldan kəm olanlar, zəif olanlar. Çünki adil adam, helə fikri qoşulmaz. Həmçinin alamətlərindən, məsələn, üçüncü alamətlərindən Quran oxuyucu ilə, lakin ütlək şəkildə şəhərləri gedməcəklər. İmmumun qəfil dəlilləri. Bu da aləmətlərindəndir. Hər kimə səlam olsun. Hər Allah istəyi çox zəif olub. Məsələn görsən, onları danışırsan nə isə amma başa düşmürsən həm ki, əlamətlərindən ibadət, bəzi ibadətləri şirdə deyilər. Məsələn, bəzi şirqələr görsən cihadı və ya bəziləri Allahın hökmünə ölçü vermiyə derək şirdirlər ki, həddini açırlar. Necli tabelənin dövründə həddini açdılar, hətta biri adillikdə həddi açdı, Peyğəmbər salıqdan itham elədi. Bir də Allahın hökmündə, bir dəxtəsi də Allahın hökmündə Əli bin Əli, talibu məsələdə itihamələdir, məhələdiyəni və qeydməm, sahabələr radiyallahu anhom. Həmçinin əlamətlərindən necə görürsən, əlamətlərindən qırxılıdlar. Yəni, var ki, onlardan, o fikirlə düşənlərdən saxqa saxlayırlar tərəfi olanda. Olar ki, neyə ki, o fikirləri düşdülər, hansıq özləri qırxırlar. Az ki, onu bilmirdi. Ona görə kətinlikləri dəzürdür. Ola ki, o kişilə düşəndən sonra gündə özü bir özü üçün, öz başın, bıqların və s. Bu da əlamətlərindəndir. Həmçinin əlamətlərindən müsəlmanları ancaq tavş edəcəyilə öldürsünlər. Və ki, bütvərətləri tərik edəcəklər. Ona görə fikir verirsiniz, necə alimlər deyir, çox tirollar əsasın İraqda, Müsirdə və s. Olunan tirollar əsasın Müsləlmanları öldürürlər. Hangi qeyd kələsində, qeyd İsrailin özündə faxtatınlar gəlib məsələn, Müsləlman ölkələrində faxtaş edirlər. Çünki Peyhəmbər əsasın deyib ki, müslələri müsləl ibadət edən ilə tərkilib Müsləlmanları öldürtəyilər. 5 ilamətlərindən hakimlərə qarşı çox sərt olub dilər. Onları kafir saydılar. Necə ki, peyğəmbər SAS-ın qarşısında Əli ibn Əli və Sayyaf. Hansı ilamətlərindən digər alimlər lazım deyil. Alimləri tənqid edirlər və bəzən hərdən öz məktəblərindən görə qarşı tərəfi Allah cimaq qarşısında yanmağa Allah yanğa bəzi hallərdən istifadə edirlər ki hətta Allahda var səni Allah axəndə isə alimlərə fikir verməmək onları təhqir eləmək və s. bu bunam Və həmsinin özləri daha ağlı görməyik, daha elimli görməyik. Bu da alamətlərindəndir. Necə, İbn Abbas ilə, əlmi nəbi Talibdən özləni ağlı görürdülər, daha elmli görürdülər. Və yeah. hələn mən danışıram, necəm İbn Abbas ilə əlmi Çünki o vaxtın xavaricədən hamı hafız idi və sahabilər görmüşdülər. Yəni, elmli idilər indikilərdən, heç Qur'an oxuyabilməyiz. Və təsəllü bugünkülər nə gündədir? Bunlar da nəsə adam danışmır? Həmçin əlamətlərlə təzi ibadətlərdə necədilik şirdilər, şiddətli olurlar, təkvir və s. Təzi haramları halalaşdırırlar, qiybət və s. zina, uğurluğu, cinahatiyalıq bütün növlərin halalaşdırırlar, çox növlərinin. Necə ibn-i Umar deyir ki, həmçinin Quran sünnədə gələn dəliləri müsəlmanlara tətbiq edirlər. Necə ibn-i Umar ki, hüma, o ayələr ki, kafirlərin hazır olub, kafirlər barədədir, onlar müsəlmanlara bu ay aid edirlər. Həmçinin tarix boyu onlar ən düz firqeyi qafıb çıxıblar həmişə. Həm düz firqeyi qafıb çıxıblar. Ona görə, necə görürsüz hücum ən birinci biz oldu üzüm məkkədə. Onu göstərək ki, biz haqqıq. bu göstəri ki, onlar doğrudan xalar edimiş. Həmçinin əlamətlərindən, mühtərəm əsələn onlar, hamısı qafir görməyə, ki, namaz qılan, hətta qılın... Nəyi ki, namaz qılmayan, hətta namaz qılanlar da kim olanlar razıdır, bundan istifadə edirlər və evlənməyi başlayırlar. Qızları başına aladırlar ki, valide nəyi kafirdir, ona görə gəl evlənir, evlənir, boşayır, evlənir, boşayır və evlənir, istifadə edirlər bundan, səhətləri. Ona görə qadınlar istiyaflı olmadılar, o çox şərli şirqədir. Həm ki, əman məsələdən bəzi, həm ki, əhli üçünlə ixtifaq olmasa da, ixtilab olan məsələlərdən bəzilərinin iltifadə eləmək, əsrəlanma, cəlb eləmək üçün. O namaz gəlməyən kafir görmək. Necə saf dediyi tarixində, Ziyad İbn deyir ki, Ziyad ibni Əsr, sifriyə firqətinin başçılandan biridir. Əzarıqa firqələrinin növlərindən biriydi, xabariclər yəni firqələrinin biriydi. Bu firqə, dürtdür, süfliyyə firqəsi, bəzi xabariclərin firqəsini müxalif idi. Məsələn, sakinamat kılməyən kafir görürdülər, amma zinakarı uğrunu kafir görmürdülər. Amma namaz kılmayan kafir görürdülər. Baxmayaraq, namaz qılmayan kafir görməyə əhl-i bir qoldi. Əhl-i bir qoldi. Və lakin, onların namaz qılmayan kafir görməyələri sadəsə bir tələk misalə allıqmadır. Çünki Allahın dərbəti əsasən bunun üzərli qurulub. Namaz kılmayan kafirdir, helə ki sən keçdün Bu fikirə, əqidən, bilmir təhəminin hədisi tərəfin, sonra özünün asıl olmaq, keçirirsən, namad kılanların üstünə, olaraq, keçiririrsən, sonra ya cihar, müsəlmanları öldürmək, cihar adına müsəlmanları qılmaq, İslam dəylətinin qabağını almaq, müsəlman ölkələrində zərbə vurmaq, müsəlman ölkələrində kafir qoşundanı qalmaq, ya da hakimiyyətə qarşıq səhəni mübarizə yaparmaq. Lakin kök esas gölmeden başlayır. Bakın ayar namaz kılmayan kafir gören, görmeyen, gören hatta seleflerden olur. Lakin onlar hiç de böyle şeyleri yapar mıdır ulan insanı? Ona göre de bu meselede kim namaz kılmayanı kafir görürse ki sadece böyük sahibi ona göre kafir görür, xabar iştir. Veya xabar işlerin reyine muvafiqdir. Yok eğer kim namaz kılmayan kafir görürse Şəri dəlilləri görə sünnidir. Yəni sələfidir inşallah. Necə ki, məsələn, kim namaz görməyən kafir görürsə, sadəcə əməl, əməli küfür görmür, o murcədir. Yada murcələr müvaxifdir. Amma kim namaz görməyən kafir görmürsə, bütün dəlilləri sən etdiyinə görə, o sünnidir, sələfidir. Ona görə belə məsələlərdə ehtiyyat olmalı lazımdır. Bu təhlükəli firqədən Özvü qorumansan və hələn bu bəzi sifətləri idi, gələn xütbədə onların başqa sifətləri və əlamətlərindən danışadıq. Hətta bu şər şeytani vəsvəsələrindən özvü qoruyasam. Allah səhətədə bizə şifayət olabilən etsin, Allah qalbımıza idarə et versin, Allah səhətədə müsləminə çıxətlədilər. Ya Rab, Allah səhətədə, ya Rab, məsəlimizi axılmanın kömək oluq. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان <أكل> شاء الله ربنا يرحم قري ثاني يرحم جماعتكم في مكنه في هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من مثل من كل من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الحمد لله رب العلمين صلوات وسلامه على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله اكبر والله ما تصنعون <تصفيق> والله الله الله يعيذ الله الحمد لله رب